A látogatószoba hideg volt és személytelen. Szinte még steril is. Veronikának meggyőződése volt, hogy még a kórházi szobának sem kellene ennyire barátságtalannak lennie. Végül is a szülei egy kisebb vagyont fizettek a hely fenntartásáért. Annyit legalább megtehettek volna, hogy elhelyeznek néhány párnát és egy kis szint visznek a szobába, hogy felderítsék a helységet. Nem csoda, hogy a páciensek többsége olyan nyomorult és élettelen volt. Veronika szilárdan hitte, hogy az emberre hatással van a környezete, és egy unalmas és sivár kórház csak rossz hatással lehet a betegek hangulatára, különösen egy olyan intézményben, mint ez is, amely az elme gondoskodott. Tudta, hogy ezzel amélia is egyet értene. El is határozta, hogy beszél erről dr. Maisonnel a következő adandó alkalommal. Veronika az ölébe nyugtatta a kezét, amíg várta, hogy az ápolónök kísérjék a hugát. Kényelmetlenül érezte magát, és egy kicsit feszengett is, mint mindig, amikor ellátogatott a tébojdába. Korra reggel utazott ki wansworth be és ügyelte arra, hogy senki se lássa, amint elhagyja a Kingstoni szállását, és leint egy bérkocsit. Nem mondta meg Newbury-nek, hogy hová megy, és remélte, hogy munkaadója nem is próbálja felkeresni, hogy beszámoljon az esettel kapcsolatos legfrissebb hírekről. Ha megtette, akkor majd ezt kell neki mondania, hogy elment sétálni. Végül is a mai napot a pihenésre kapta. Körbenéze. Az egyik nővéred Samlin ült az ajtónál, és a folyosót szemlélte. Veronika feltételezte, hogy ez az őr, akit a látogatás idejére ültettek ide azért, hogy ügyeljen arra, nehogy Amília erőszakoskodni kezdjen, vagy hogy Veronika ne próbáljon meg semmilyen tiltott holmit becsempészni a hugának, mint például kozmetikumokat, evőeszközöket, vagy családi fényképeket. Persze mindez nevetséges volt. A huga életében nem bántott senkit, és Veronikának nem állt szándékába bajt okozni Améliának azzal, hogy olyan ajándékot hoz neki, ami érzelmileg felkavarhatja. Dr. Mason úgy hitte, hogy minél kevesebb kapcsolatuk van a betegeknek a családjukkal, annál könnyebben tudnak beilleszkedni az új környezetbe. Voltak éppen, amikor Veronika utoljára beszélt vele, a doktor meg is rótta látogatásainak gyakorisága miatt. Mindenféle friss, a témába vágó cikkből idézett, és azt állította, hogy a rendszeres látogatások akadályozzák azt a kezelési programot, amelyet ő előírta a hugának. Veronika számára igen elavult módszernek tűnt az, hogy úgy akarnak valakit meggyógyítani, hogy elszakítják a szeretteitől. Emellett azt is tudta, milyen értelmetlen volt az egész, bár ezt nem vallotta be dr. Nem lenne helyes, ha a doktor azt hinné, hogy ő nem ért egyet a diagnózisával. Csak hogy Veronika tudta, hogy a huga távolról sem az a tébolyodott nőszemély, akinek a doktora szüleik előtt lefestette. Amélia nem volt őrült, egyszerűen csak képes volt meglátni a jövőt. A folyosóról hallatszó léptek hangjára Veronika felnézett. A sámlin nülő nővér pillantása megerősítette Veronika vele kapcsolatos feltételezését. Egy pillanattal később egy másik fehér egyenruhás nővér bevezette Amélia-t a szobába. Veronika szíve a torkában dobogott. Felállt, hogy megölelje a hugát. Amélia fájdalmasan sovány volt, szürke gyapjú blúzt meg hozzáillő szoknyát viselt, amelyek azonban túl bőek voltak rá, és Veronika véleménye szerint jobban illettek volna egy börtönbe, mint egy kórházba. Hosszú, holló fekete haja a vállára hult, sápadbőre és puha arca alapján pedig ez még törékeny, 19 évesnél is fiatalabbnak látszott. Ilyetnek tűnt, ha bár arca felvillanyozódott, amikor belépett a látogató szobába, és meglátta a nővérét. Veronika, hát eljöttél. Veronika megülelte a hugát, és a szúrós anyagon keresztül érezte Amélia csontos vállának nyomását. Hát persze, hogy eljöttem. A kanapéhoz vezette Améliát, ahol korábban is ült, és leültette. Eleget teszel, olyan szörnyen sovány vagy. Elég jó leszem, nővérkém. Kibírható a koszt? Amélia kipréselt magából egy mosolyt. De mi hozol a kinti világból? A szüleink üzentek valamit? Veronika feszengeni kezdett. Nem, Amélia, nincs hír otthonról. Gyengén megpaskolta a, a kezét. De biztos vagyok benne, hogy nem sokára eljönnek látogatóba. Suttogással halkította a hangját. Tudod, hogy Doktor Mézűs abban tartja őket? Amélia az ajtó felé pillantott. A nővér még mindig ott ült a sámlin és kibámolt a folyosóra, mintha lenne ott valami érdekesebb dolog, ami leköti a figyelmét. Amélia felsóhajtott. Nem értem, Veronika. Most arra már rég rá kellett jönniük, hogy hibát követtek el. Nyilvánvaló, hogy nem vagyok tébolyodott. Biztos vagyok benne, hogy a rohamoknak orvosi oka van. Biztosan kezelni tudnák ezt valamiféle gyógyszerrel. Muszáj, hogy kezelni tudják. Veronika szemébe nézett. Olyan nagyon szeretnék hazamenni. Veronika érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. Pislogni kezdett, hogy szétoszlasse őket, és erős maradjon a testvére kedvéért. Tudom, Amélia, tudom. Elkapta a pillantását, nem bírt huga a könyörgő szemeibe nézni. A betegséget egyedülálló. Az orvosoknak időre van szükségük, hogy tanulmányozzák, és hogy megtalálják a módját annak, hogyan segíthetnének. Biztos vagyok benne, hogy mindent tőlük telhetőt megtesznek. Amélia bólintott. Közben az alsó ajkát harapdálta. Kisöpörte frufruját a szeméből. De ennyi elég is rólam. Most pedig mesélj magadról, Veronika. Mivel foglalkoztál mostanában? Olyan szürke és unalmas ez a kórház, hogy szükségem van történetekre az igazi világból. Szeretem elképzelni, ahogy a munkádat végzett, és lettentően csinos és komoly vagy, az elegáns ruháidba. Veronika elmosolyodott. Azt hiszem, az elképzeléseid nem teljesen tükrözik a valóságot, Amélia. Egy múzeumban dolgozom. A múlt hetet azzal töltöttem, hogy Sir Morris eszéjét más voltam, és tudományos cikkeket kerestem a bronzkori Európában élt druidákról. Jó munka ez, te csendes. Alig, ha akadnak nagy kalandok. Amélia huncut tekintettel bólintott. Elfelejted, nővérkém, hogy többet látok én, mint gondolnád, még idebentről is. Úgy hiszem, legutóbbi munkásságot sokkal izgalmasabb, mint ami ennek beállítod. millió elmosődött és ejtette a témát. És most mondd csak, sikerült már megbotránkoztatnod a múzeumot a modern elképzeléseiddel? Veronika elnevette magát. <gül> Nos, az biztos, hogy néhány furcsáló pillantást már kiérdemeltem. Azonban <gül> igyekszem senkinek sem a csúk szemére lépni. Egyelőre inkább ragaszkodnék az állásomhoz. És mi újság az udvarlókkal? Az ajtóban ülő nővér feléjük, Nélze. Nyilvánvalóan érdekelte Veronika válasza. Úgy hallom ám, hogy Sőr Moritz meglehetősen jóvágás ember. Na de, Amélia... Veronika elpirul. Sőr Morris és én szigorúan csak szakmai kapcsolatban állunk. Nem tagadom, valóban jóképű férfi, de én... Mintha nagyon is fokatkoznál, vágta közbe Amélia kuncokba. Ugyan már nővérként csak játszom veled. Amélia megvakarta a karját, ahol a gyapjúink nyilvánvalóan irítálta a bőrét. Veronika hirtelen elkomolyodott. Kezét Amélia hűvös arcára tette. Voltak rohamaid a héten, Amélia? Amélia válaszolt. Néhány. Semmit elfordította a tekintetét. És? És? Ugyanolyan kellemetlenek és zavaróak voltak, mint általában? Amélia újra visszafordította tekintetét a nővérére, és annak arcát kutatta. Bárcsak megtalálnák a módját, hogy abba maradjanak. Amiket látok... Amélia nem fejezte be a mondatot. Az emlékek nyilvánvalóan felzakratták. Veronika magához ölelte a hugát, és megnyugtató hangon így szólt. Tudom, Amélia, minden tőlünk telhetőt megteszünk, ígérem. Érezte, hogy Amélia elernyed a karjában. Amélia? A vállánál fogva eltartotta magától a hugát. Amélia? Hirtelen Amélia teste görcsösen remegni kezdett, és izmai rángatóztak, ahogy Veronika megpróbálta megtartani a hugát. Amélia szemei befordultak, szája pedig habzott, ahogy vadul rászkódott a kanapén. Amélia? Veronika a nézett, aki csak most fogta fel, hogy mi történik. Segítsenek! A nő ellépett az ajtótól, és Veronika mellé sietett. Megfogta Améliát, és leeresztette a földre. A lány továbbra is erősen rángatózott. Le kell szólítani, hogy ne törje össze magát! Veronika letérdelt, és belekaposzkodott a huga lábába. Harcára mélységes aggodalom ült ki. És most... A nővér még csak fel se nézett, ahogy próbálta Amélia karjait a teste mellett tartani. Most megvárjuk az orvost. A szörnyű kínzó roham közepette, Amélia elkezdett összefüggéstelenül zagyvárni valamiről. Velonika megpróbálta kihámozni az elharapott szavakat, miközben könnyek csulogtak végig az arcán. Valami tűzről volt szó, sikoltozásról és vonatokról. Ettől eltekintve lehetetlen volt megmondani, hogy miről beszélt Amélia, ahogy az ideges energiától fűtött teste ritmustalan, erős rángásokkal próbálta leküzdeni a szorításukat. Veronika lépteket hallott. Nem nézett fel. Egy pillanattal később két további nővér jelent meg Amélia oldalán. Az egyikük a fejét tartotta, míg a másik átvette Veronika helyét és a földre szorította Amélia lábait. Veronika ismerős hangot hallott a háta mögött. Miss Hobbs, kérem, lépjen hátré! Veronika feltápászkodott, és ahogy körülnézett, meglátta dr. maison a kanapé szélénél. Az orvos komolynak látszott. Azt hiszem, itt az ideje, hogy távozzon, Miss Hobbs. A huga jó kezekben van. Veronika újra testvére rángatódzó testére pillantott, akit egy kisebb nővérseleg fogott le. Amélia megtörtnek tűnt. Kérem, így lesz a legjobb. Mi mellette leszünk eme szerencsétlen roham alatt, utána pedig pihenésre lesz szüksége. Veronika úgy vélte, ez egyszer a barna öltönyös, barna bőrű férfi arcán jóságos kifejezésült. Elhitte, hogy valóban segíteni akar a hugának. Egy hét múlva újra eljöhet. Biztos vagyok benne, hogy addigra Amélia is összeszedi magát. Ha szép idő lesz, még az udvaron is sétálhatnak majd egyet. Az orvos elmosolyodott. De most már ideje menni. Elkísérem a kiáratit. Veronika engedett, és még utoljára visszanézett a hugára, ahogy dr. mézon az ajtó felé terelte. Már épp átlépett volna a küszöbön, amikor Amélia a nevédség Veronika! Rémülten fordult hátra. Amélia megpróbálta ülőhelyzetbe küzdeni magát, hogy szembenézzen a nővérével, miközben az ápolónők eredménytelenül próbálták lefogni. A szeme még mindig befordult, itt csak rémisztő, tejfehér csillogás látszott a pupillája helyett, de mintha Amélia egyenesen ránézett volna, mintha igazán látta volna, hogy hol áll Veronika. Döbbenten suttogta a választ. – Amélia? A válasz elkínzott, reket volt, mintha valahonnan mérő, a lány rémálmaiból kellett volna elővonszolni. – Minden a fejünkbe van. Hát nem látod, Veronika? Látnod kell! Ezzel visszazuhant a rángatódzásba. Doktor Mézön pedig fejcsóválva karonfogta Veronikát, és elvezette húga gyötrelmeinek helyszínéről a kórház biztonságos kiárata felé. Oda kint Veronika felnézett a téboidára. Közben zsebkendőjével letörölgette a köncseppeket, amelyek még mindig égették a szemét. Az óratorony szerint közeledett a délután két óra, és Veronika tudta, hogy bölcs dolog lenne visszatérnie a szállására, ha Netanyúböri úgy döntene, hogy felkeresi. Gyűlölte, ami a hugával történt odabent. Abban a szörnyű vörös téglás épületben, ahol Améliát bezárták egy osztályra minden értelmes társaság nélkül, rendes ruhák és tisztelet nélkül. Gyűlölte a tényt, hogy ez ellen semmit sem tudott tenni, hogy a szülei még azt is megtiltották neki, hogy megvitassa velük az ügyet, miután annyira felháborította a döntésük, hogy Améliát ezeknek az idegeneknek a kezére adták. Ennek következtében már két hónapja semmilyen kapcsolata nem volt a szüleivel, ők pedig nem látogatták meg a hugát azóta, hogy szeptemberben bebörtönözték ide. Veronika tudta, hogy hamarosan írnia kell mennekik, és követelnie, hogy látogassák meg lányukat a tévboidában. Améliának már így is eleget kellett elszenvednie. Nem volt igazságos, hogy még a zavart, bűntudatot és kétségbeesést is el kelljen viselnie. Miután visszanyerte a lélek jelenlétét, elindult a kavicsos ösvényen a kórház kiárata felé, az utca irányába. Elhaladt a sétatér mellett, amely egy hatalmas kövezett udvar volt, ahová kivitték a pácienseket, ha az idő elégenyhe volt ahhoz, hogy kimerészkedjenek. Elmosolyodott. <gül> Jövő héten visszajön Wandsworth-be, és kihozza Améliát sétálni erre a kis udvar, Megcsodálják a virágokat és a madarakat, ahogy akkor is tették, amikor Amélia még kislány volt. Veronika pedig reggelente elvitte sétálni a szülei vidéki háza körül futó ösvényekre. Addig pedig beleveti magát az ügyekbe, newbury és megpróbálja kitalálni Amélia kitörésének értelmét. Menet közben újra és újra visszhangoztak benne szavai. Minden a fejükbe van, hát nem látod? Fogalma sem volt arról, mit jelentett mindez, és hogy vajon csupán egy zavart, rémült elmeszüleménye volt ez az egész, vagy esetleg sokkal nagyobb jelentőséggel bír a közeli jövőt illetően. – Ez csak az idő döntheti el – gondolta. Másnap Veronika korákkelt, és úgy döntött, reggeli után egyenesen bemegy az irodába. Semmi hírt nem hallott Newbery-ről, és már alig várta, hogy megtudja, van-e valami új fejlemény az ügyben. Newberry talán szerzett némi információt őfenségétől, amikor a palotában járt, és Veronika szerette volna megsürgetni, hogy beszéljen Sir Charles-szal arról, sikerül-e Fox felügyelőnek bármi újat találni a katasztrófa helyszínén. A hét elején történt gyárlátogatást követően Veronika még mindig fenntartotta annak lehetőségét, hogy a hajó automata kapitánya talán kimászhatott a roncsból és elkúszott a fák közé, mielőtt bárki a helyszínre érhetett volna. Ez nem volt annyira különös ötlet. A bemutató során látott automata váza szinte csontvásszerű volt. Veronika elképzelhetőnek tartotta, hogy az egység megzavarodott, amennyiben megsérült, de még működőképes volt, kimászott az összeroncsolódott pilótafülkéből, még mielőtt a finomabb részei a hő és a lángok martalékával váltak volna. Talán egy ideig mozdulatlanul hevert, míg be nem kapcsolt az előre programozott rendszere, ami mozgásra bírta. Nem is azért, hogy meneküljön, hanem azért, hogy beindítsa a felhúzó mechanizmust a melkasban, ahogy ez elmagyarázta a műhelyében tartott bemutató során majd részletesen megvitatja ezen gondolatát newbery amint beér az irodába. Veronika elhúzta a függönyöket a nappaliba, és kinézett az utcára. A nap még épp csak kibukkant a felhők közül, de a fő utcán már így is nyüzsögtek az emberek. Mechanikus kocsik gördültek nagy zajjal az úton, gőzfelhőket eregettek a levegőbe, a kocsisok pedig a járókelőknek kiabálták, hogy engedjék el őket. Veronika megrázta a fejét. Nem értette Newberry technika iránti megszállottságát. Természetesen az automaták fantasztikus találmányok voltak, de Veronika csak azon tűnődött, mi történne azokkal az emberekkel, akiket elbocsátanának, ha ezeket a masinákat városszerte használni kezdené az iparban. Emellett London még mindig próbálta lerázni magáról az előző századot. Veronikának úgy tűnt, sokkal sürgetőbb társadalmi kérdések vártak megoldásra azelőtt, hogy igazán nagyívű tudományos újításokat lehessen bevezetni. Ahhoz képest, hogy Angliát egy nő irányította, a nemzet még mindig a férfiak előtt hajlongott. Veronika elépett az ablaktól, bement aprócska konyhájába és begyújtotta a tűzhelyet. Amint elfogyassza a tejáját és pirítósát, minden további időhúzás nélkül leint egy bérkocsit, elhajtott boomsbury és hagyja, hogy a fejét az esettel kapcsolatos részletek töltsék meg. Azt gondolta, itt talán elfeledkezhet a huga látványáról, ahogy szeme fehérre ragyogott a gázlámpák fényébe, ahogy Veronika nevét sikoltotta, ahogy egy sereg nővér szorította a földre, orvosai pedig megnyugtatták, hogy csupán azért szenved ennyit, mert teljesen megtévolyodott. Amikor Veronika megérkezett a múzeumba, az iroda ajtaját zárva találta. Kotorászott a táskájába, hogy megkeresse a kulcsot, amit azokra a ritka alkalmakra hordott magával, amikor ő érkezett először. Gyorsan elfordította a kulcsot a zárba, belépett és becsukta maga mögött az ajtót. – Ahó! – a hely elhagyatott volt. Na, voltak éppen, ahogy körbenézett, meggyőződött arról, hogy senki sem járt ott, mióta majdnem két teljes nappal korábban ő, Newbery és Miss kultárt elhagyták az irodát. Tudta, hogy Newbery annyi szabadságot engedélyezett Miss Kultárnak, amennyi csak szükséges eltűnt bátya felkutatásához. Az a tény, hogy a titkárnő nem volt benn, nem sok jót jelentett a keresés sikerét illetően. Veronika sóhajtva levette a táskáját és letette egy álványra. Ugyanígy járt el később a kabátjával és a kalapjával. Aztán, amint rápillantott a sarokba álló inga órára, úgy döntött, hogy még marad egy darabig. Hát, ha hamarosan előkerül Newberry. Ha pedig nem, akkor elmegy Chelsea-beli házához, hát ha ott rábukkanhat. Neki látott, hogy főzön magának egy kanna teját, aztán úgy döntött készít néhány jegyzetet, és megpróbálja valami módon összerendezni az ügyel kapcsolatos zavaros gondolatait. Így aztán, amikor végre sikerül majd elkapni a Newbery-t, összefüggő módon tálalhatja neki az ötleteit. Már kilenc is elmúlt, ám newbery még mindig nem érkezett hír. Veronika két lapot is megtöltött a Lady Armitage esettel kapcsolatos terjengős jegyzetekkel, amelyekben nem csak saját gondolatait hirdzte le, hanem azokat az eseményeket is, amelyek a nyomozás jelenlegi pontjáig vezettek. Ha a későbbiekben jelentést kell írnia az ügyről, ezek a feljegyzések felbecsülhetetlen értékű alapot szolgáltathatnak majd hozzá. Ahogy újra az órájára pillantott, Veronika úgy döntött. Ideje megtudnia, mi történt munkaadójával. Remélte, hogy Newbert nem hívták el egy újabb bűnügyi helyszínre az éjszaka folyamán, legalábbis úgy nem, hogy előbb meg ne próbált volna üzenetet küldeni neki. A ha Habár Veronikát nem lelkesítette a gondolat, hogy egy esetleges újabb holtestet kell látnia, de azt nem akarta, hogy hirtelen kimaradjon a fejleményekből. Azonban nem vallott de hogy őt ne tájékoztassa. Veronika ugyan még csak néhány hete ismerte, de már is kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük, és függetlenül attól, milyen titokzatos ügyletei voltak Newberynek, a lány tudta, hogy nem zárta volna ki őt. Így azután meg kell találnia és kideríteni, hogy mi akadályozza a munkaadóját abban, hogy bejöjjön az irodába. Veronika összeszedte a holmiát, és lefirkantott egy rövid üzenetet, amit Newbery asztalán hagyott arra az esetre, ha véletlenül elkerülnék egymást, míg ő chelsea betart. tart. Bezárta maga után az irodát, lement a földzintre, ahol a kiállított termet már is elkezdte megtölteni a látogató zsivaja, és a főbejáraton bejáraton át távozott, hogy kocsit keressen. Newbury otthon egy bályos sorház volt Chelsea egyik csendes kertvárosi kerületébe. Az egész utca kényelmes középosztálybelinek tűnt, lakájosnak és viszonylag szerénynek. Ahogy Veronika kilépett a bérkocsiból és kifizette a kocsist, megpróbálta összeegyeztetni ezt a tényt mindazzal, amit magáról newbury tudott. A ház megjelenése, legalábbis kívülről, szöges ellentétben állt azzal, ami ennek Veronika Newbury ízlését ismerte. A hely határozotta a régi módinak tűnt. Egy hagyományos angol otthon, kis rózsakert erre a telek elején, és egy póstaláda piros ajtóval. A kert mentén díszes fekete kerítés futott végig, az ajtóhoz pedig rövid ösvény vezetett, ami néhány magas lépcsőfokban végződött. Egy ablak nézett le az utcára, ám a fény visszaverődött az üvegtáblákról, így Veronika nem látta, van-e valaki odabent. Megrázta a fejét, egy olyan emberhez képest, aki ennyire rajongott a fejlődéssel járó előnyökért, a ház cseppet egyszerűnek és hagyományosnak tűnt. Ugyanakkor, gondolta Veronika, jó szembe menni a sztereotípiákkal. Ahogy egy pillanatig tétovázott, átsúhant az agyán a gondolat, hogy talán rossz címet adott meg a kocsisnak. Előkereste a jegyzetfüzetét és ellenőrizte az ajtóra erősített számot. Biztosan ez volt az a cím, amelyet Newberry megadott és amely saját gyöngybetőivel szerepelt a nöteszben. Cleveland Avenue 10, Chelsea. Veronika vállat vonta, hogy az ajtóhoz lépett és gyorsan bekopogott. Mögötte tovább gördült a bérkocsi, a lovak patája hangosan kopogott a macska kövekem. Veronika várta, hogy valaki ajtót nyisson, nem jött válasz. Újra bekopogott ezúttal hangosabban. Miután eltelt néhány pillanat és még mindig nem történt semmi, Veronika ellépett az ajtótól és kezével ellenzőt formálva megpróbált bekukucskálni az ablakon. Az ablaküvegen keresztül látható szoba ebédlőnek volt berendezve. Benne egy nagy, hosszú ovális asztal, egy kisebb kandalló, egy tikfatálaló és egy sorkönyves polc rajtuk számtalan pörbekötött könyv. A szoba ajtaja zárva volt, és semmi nyoma nem látszott annak, hogy a berendezést háborgatták volna aznap reggel. Viktória elfordult, és megpróbálta eldönteni, hogyan tovább. Nyilvánvaló volt, hogy Newbury nem tartózkodik otthon. Neki pedig fogalma sincs, hová mehetett az irodán kívül. Oda visszamehetne annak reményébe, hogy Newbury csak felbukkan végül, vagy hazatérhet Kensingtonba, hogy ott várja a hívást. Veronika tűnődve rákcsátta az alsó ajkát. Aztán, amikor már majdnem elindult, kinyílt mögötte az ajtó, és egy fekete házvezető női egyenruhába öltözött gömböjded, középkorú hölgy jelent meg a folyosón, és próbálta visszanyerni a lélegzetét. – Oh, elnézést, kisasszony! Hátul bajlottam a nemivel. Viktória észrevette, hogy a hölgy ruhaúja fel van tűrve, a kezéről pedig még mindig csöpög a víz. Elmosolyodott. Elnézést, hogy elrángattam a munkája mellől. Ön bizonyára, a Mrs. Bradshaw. Sir Morris nagyon sok jót mesélt már önről. A hölgy zavartnak tűnt. Valóban az vagyok, kisasszony. És mi válhatok szolgálatára? Mrs. Bradshaw meleg, skót akcentussal beszélt. Szürke haját szigorúan hátra simította az arcából, és fekete hálóval fogta össze. Tagadhatatlanul tekintélyes hölgy nyomását keltette, Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy meleg szívű és hűséges teremtés. Veronika megértette, miért is kedveli őt annyira Newbury. Miss Veronika Hops vagyok. Sir Morris új asszisztense. Úgy volt, hogy a múzeumban találkozunk ma reggel, de Sir Morris nem érkezett meg, így arra gondoltam, az lesz a legjobb, ha meglátogatom, hogy megbizonyosodjak róla, minden rendben van. Veronika nyakát nyújtogatta, hogy a házvezetőnő mögött belásson a folyosóra. Oda bent fél homály honolt, a falakat fedő mélyvörös tapéta és a sötét faburkok csak fokozták az ott hangulatot. Newberynek nyoma sem volt, habár bár Veronika feltételezte, hogy máshol is tartózkodhatott a házban, a nappaliban vagy a dolgozószobájában, ahol nem lett volna szem előtt. Mrs. Bradshaw minden irányba kipillantott az utcára, majd Veronikára szögezte a tekintetét. Miss Hobbs, a gazdám utasított, hogy fogadjam önt, amennyiben önnek oka lenne ellátogatni ide. Azt hiszem, tehát legjobb lesz, ha bejön. Veronika homlokát ráncolta. Az asszonyság különös módon idegesnek tűnt, mintha Veronika jelenlététől valamiért nyugtalanság töltenie a lány azonban felment a lépcsőn, és belépett az ajtó mögött feltáruló sötét folyosóra. Newberry kabátja és kalapja meg mindig a fogason lógott, egy kis asztalka és egy tükör mellett. A posta kibontatlanul hevert az asztalon. Veronika Mrs. Bradshawhoz fordult. Sir Morris itthon van? Igen, kisasszony, bár abban nem vagyok biztos, hogy látogatókat is fogad. -e. A házvezetőnő, mintha aggódott volna, és Veronika előtt végre világosá vált, hogy valami nincs egészen rendben. Úgy döntött, hogy megpróbál további magyarázatot kicsikarni a hölgyből. – Szőr Maurice, talán beteg? – Biztosíthatom, Mrs. Bradshaw, hogy a gazdája érdekét tartom szem előtt, és bízhat benne, hogy a legnagyobb körültekintéssel kezelem az ügyet. Mrs. Bradshaw felsóhajtott. – Hát, jó van, kisasszony, hadd vezessem önt az úrhoz. Veronika felakasztotta a kalapját Newbury-é mellé, a fogasra, és menet közbe kigombolta a kabátját. Mrs. Bradshaw felvezette Veronikát a nyikorgó lépcsősoron a folyosó végéig. Elhaladtak egy kis lépcsőpihenő mellett, amely méretes fürdőszobába vezetett. Aztán feljutottak az első emeletre, ahogy egy sor ajtó nyílott, feltehetően a hálószobákba. Veronika megállt. – Sőr Mori szágyban van, Mrs. Bradshaw? Nem vagyok biztos benne, hogy helyes lenne, így módon látnom. Mrs. Bradshaw megrázta a fejét. Nem, kisasszony, ide bent van. A pihányú túlsó végében nyíló faberakásos ajtó felé intett. Az az úr privát dolgozó szobája. A gazdám tegnap reggel óta oda bent van. Elment itthonról, aztán mikor visszatért, egyenesen a szobájába ment és bezárkózott. Azóta sem sikerült egy szót sem kihúznom belőle az zavartnak tűnt. Önszerint gyengélkedik? Mrs. Bradshaw vállat vont. Pff, nem tudnám megmondani, kisasszony. Az bizonyos, hogy meglehetősen szokatlan ez a viselkedés tőle. Bár az is igaz, hogy az utóbbi néhány évben hozzá kellett szoknom az ilyesmihez. Az asszonyság óvatosnak tűnt. De aggódom, hogy nem evett és inni semmi volt. Próbáltam kopogni, de nem kaptam választ. Van kulcsa. Nincs, kisasszony. Ez az egyetlen szoba a házba, amelyikbe Sir senki senkit sem enged be. Azt mondta, ha bármikor beteszem oda a lábam, azonnal elbocsát a szolgálatába. Isten tudja, hogy mit tartod a de én aztán nem akarom meglátni. Veronika bólintott. Biztos vagyok benne, hogy mindez csak biztonsági óvintézkedés, Mrs. Bradshaw. Cípőretette tette a kezét. Nos, nem bánná, ha én is megpróbálnék beszélni Sir Marisszal? Csak tessék, kisasszony, nagyon megnyugodnék, hogy tudnám, hogy a gazdám jól van. Veronika az ajtóhoz lépett. Az egyik fülét a fához illesztette, és figyelt, hát ha hal valamiféle bentről. Semmi. Jobb kezéről lehúzta a vörös bőrkesztyűt és gondosan a kabát zsebébe helyezte, majd hangosan bekopogott. Sőr Mariz, Veronika vagyok. Minden rendben? Egy pillanatra megállt, és válaszra vár. Mrs. Bradshawra pillantott, aki határozatlanul megvonta a vállát. A pillanat hosszúra nyúlt. Veronika újra kopogott. Szörny Moris, itt van? Van néhány elképzelésem az ügyel kapcsolatban, amelyeket szeretnék önnel megvitatni? Még mindig semmi. Veronika homlokát ráncolta, a következő kérdés pedig Mrs. Bradshawhoz intézte. Biztos benne, hogy oda bent van? Nem lehet, hogy távozott az éjszaka? Nem, kisasszony, az ágya érintetlen, a kabátja és a kalapja pedig még mindig odalent van a fogason. Veronika megpróbálkozott a kilincsel. A gomb elfordult, de az nem nyílt. Az úr mindig bezárva tartja az ajtót, kisasszony, akkor is, ha bent van. Ha te át kér, csak itt hagyom a lépcső feljáról, ő pedig beviszi, amikor jónak látja. Veronika elmosolyodott. Ó, oh, Mrs. Bradshaw! Egészen megszomjaztam most, hogy a teját említette. Lenne olyan kedves, hogy feltenne nekem tej a vizet? Megdörzsölte a tarkóját. Én pedig megpróbálok valamiféle választ kicsikelni Sir Mauriceból. Azonnal szólok, ha szükségem lesz a segítségére. Mrs. Bradshaw feszengeni látszott. Biztos ebben, kisasszony, valahogy nem tűnik helyén valónak, hogy egyedül hagyjam önt ide fent. Kérem, ne aggódjon az illendőség miatt, Mrs. Bradshaw. Biztos vagyok benne, hogy Sir Maurice megbízik bennem, tudván, hogy nem fogok léhán bóklászni a privát szobájába. Biztosíthatom, hogy itt maradok a feljáron, és megpróbálkozom kideríteni, miért nem válaszol az ólongatásunkra. Amint elkészül a teja, számot vetünk a helyzettel, aztán eldöntjük, hogyan tovább. Rendben van, kisasszony, a konyhába leszek, a szüksége volna rám. Veronika megvárta hogy nagy Bradshaw nagy szoknyasuhogás közepette eltűnjön a lépcsőn. Újra bekopogott, még mindig nem érkezett válasz bentről. Veronika hátra nézett, felmérte a feljáró hosszát. Bőven volt hely a neki futáshoz. Bal kezéről is lehúzta a kesztyűjét, zsebre dugta, kibújt kabátjából és felakasztotta a lépcső korlátra. Megigazította a blúzát. Aztán a feljáró túlsó végébe ment, Egyetlen pillantással meggyőződött róla, hogy Mrs. Bradshaw látó távolságon kívül van, majd neki szaladt az ajtónak, és a vállát a fa vetette. Az ajtó megcsikordult a keretbe, de nem engedett. Veronika újra próbálkozott. Ezúttal egész súlyát neki vetette az ajtónak. Hangos recsenés hallatszott, majd az ajtó nekiütődött valami láthatatlan bútor darabnak a túloldalon, és visszarúgta Veronikát, aki igyekezett megtartani az egyensúlyát. Elkapta az ajtót, ahogy ez visszacsapódott, és neki támaszkodott, miközben válas a becsapódástól. Remélte, hogy a tűzhelyen sípoló kanna hangja elnyomta az általa keltett zajt, és két szinten lejjebb, a konyhában, Mrs. Bradshaw nem hallotta meg a fenti csajt. Persze hamarosan kiderül, ha a házvezető nőnetem a a lépcsőn, hogy megnézze mégis, mi ez a felfordulás. Veronika levegő után kapkodva körülnézett a szobába, és newbery kereste. Az első dolog, ami a dolgozószobában feltűnt neki, az a polcokon sorakozó bizarr holmik puszta mennyisége volt. A kismillió könyvtől eltekintve mindenféle ezoterikus holmik voltak itt kiállítva. Befőttes üvegek, amelyekben mintha azonosíthatatlan tengeri élőlények levágott csápjai úszkáltak volna. Egy csimpánz koponya, különös színű folyadékkal telű üvegek, nemes fémekbe metszett misztikus szimbólumok, kis kőszobrok, amelyek, mintha történelem előtti időkből származtak volna. A lista végtelen volt. A második dolog, amit Veronika észrevett, az Newberry volt, amint arccal lefelé hevert a csupasz padlón, egy hatalmas pentagram közepén, amelyet krétával rajzoltak föl a földre. A szőnyeget felhajtották, hogy előtűnjön a szimbólum, habár azt nem lehetett rögtön megállapítani, hogy a rajz friss volt-e, vagy már egy ideje ott rejtőzött a török alatt. Minden felé tárgyak hevertek a hason fekvő férfi körül. Egy üres pohár, egy boros egy rozmaringág, néhány gyufaszál és egy barna gyógyszeres üveg, félig töltve valamilyen folyadékkal. Veronika nyúlbörűhe sietett, letérdelt a padlóra és a hátára fordította a férfit. Sőr Moris gyengén lélegzett, arca hideg volt és izzadságtól gyöngyözött. Veronika kitapintotta a púzusát borostás nyakánál, majd magába számolta a ritmust. Meglazította a férfi ingét és megsimította az arcát. Egek, Newbery, hát mit művelt? Newbery felnyögött, lehunt szeme megrebbent. Veronika lépteket hallotta a lépcső felől. Mrs. bradshaw nyilvánvalóan feltűnt, hogy valami nincsen rendben. Mielőtt még felért volna, felkiáltott Veronikának. Minden rendben fent kisasszony! Veronika azonnal tudtat, nem hagyhatja, hogy Mrs. Bradshaw ilyen állapotban lássa newbery vagy a dolgozószobát belülről. A helység berendezése még magát Veronikát is megrémisztette, pedig ő maga jó részt tisztába volt azzal, hogy Newberry szakterülete a fekete mágia és az ehhez kapcsolódó rejtélyes kellékek. A szobában előtáruló kép láttán azonban szegény, Mrs. Bradshaw valószínűleg egyből a rendőrségre szaladna. Veronika sietve lekapott egy párnát a közelben álló heverőről, és feltámasztotta Newberry fejét, majd kilépett a folyosóra, és behúzta maga mögött az ajtót. Úgy helyezkedett el a sérült ajtó előtt, hogy Mrs. Bradshaw ne észre, hogy a keret megrepet Veronika ostroma közepette. – Minden rendben van, Mrs. Bradshaw, – mondta olyan nyugodtan, ahogy csak bírta. – Bizonyára örömmel hallja majd, hogy sikerült felkeltenem Sir Enyhén belázasodott, és mostanáig a szobájába szúnyolkátt. Most pedig én ápolom majd. Úgy vélem, hamarosan jó esne neki némi könnyű harapnivaló, hogy elősegítse a gyógyulását. Veronika elmosolyodott. Most pedig nagyon megköszönném a hozna még egy csészét, és egy csésze ajat a hoz a tejához. Mrs. Bradshaw kíváncsian Veronikát. Kínos csend be. Aztán, ahogy a házvezetőnő rájött, hogy valószínűleg jobb engedelmeskednie a lány utasításainak, mintsem hogy semmibe vegye a munkadója kívánságait, és belépjen a dolgozószobába, beleegyezően bólintott. Rendben van, kisasszony, majd itt hagyom maguknak a teját az ajtó előtt. Ezzel megfordult, és elindult lefelé a lépcsőn. Veronika utána szólt. Köszönöm, Miss Bradshaw, és nagy segítség lenne, ha hozna egy kendőt és egy tál hideg vizet is. Ezzel meg sem várva miss Bradshaw válaszát, visszament a szobába. Newberry nem próbált megmozogni. Csak félig volt magánál, talán még hagymázas is lehetett. Veronika fölé hajolt erősen belekapaszkodott a hón alatt és felrángatta a földről az egy-két méterre lévő heverőre. Utána egy pillanatra megállt, hogy az erőfeszítés után kifújja magát. Után megbizonyosodott arról, hogy Newberry kényelmesen fekszik, összegyűjtötte a padlón heverő tárgyakat, és széprendben rendben elhelyezte őket a kandolló mellett álló kávézó asztalkán. Felvette a barna üveget, és megszemlít a címkét. A papír ugyan már szakadozni kezdett, de Veronika még így is könnyedén el tudta olvasni, hogy mit tartalmazott. Laudánum Veronika megcsóvált a fejét. Arról ugyan elképzelése sem volt, mit művelhetett Newberry a pentagrammal, az azonban világos volt számára, hogy jelenlegi állapotáért a laudátum volt a felelős. Visszahajtotta a szőnyeget a helyére, hogy erre a Kréta ábrát. Számos kérdés szeretett volna feltenni munkaadójának, először azonban magához kellett térítenie őt. Oda lépett mellé, cseppkendőjével finoman megtörölgette a homlokát, másik kezében pedig kisimlutatta a férfi arcába hulló hajat. Szóval magának is csak megvan a gyenge pontja, Morris. Gyengén letörölgette a férfi arcán lecsolgó izzettság cseppeket. Viszonylag könnyedén a takarót. Ráterítette a reszkető férfira, majd neki látott, hogy felszítse a tüzet, amiből mostanra már csak parázs maradt. Régen, amikor a hugánál először jelentkeztek a rohamok, az orvosok laudánommal kezelték, és Veronika nagyon jól ismerte az elvonással járó fájdalmakat. Hosszú órákat töltött Amélia ágya mellett, ahogy a lány magához tért a hatalmas adagokból, amelyekkel vízióit próbálták megszüntetni. Elnézte newbery a heverőn, aki még mindig gyengén lélegzett, ahogy tüdeje levegő után kapkodott. Nyilvánvalóan túl sokat vett be ebből a szörnyűséges szervből most pedig ki kell várni, hogy a teste megtisztítsa magát a gyógyszerektől. Veronika kényelmesen elhelyezkedett a tűz mellett álló székben, hogy Newbery mellett maradjon, amíg ez megtörtént.